Usiwe ya juwa kuhusu taifa la uholanzi. Mwandaji ni komredi mbuana liya mtu. Mimi na ituwa na niya Sedga. Watu wengi hawajui sana kuhusu taifa la Netherland au uholanzi. Uholanzi pia ndiyo ufamika kama Holland au Netherland au Dutchland. Ndiyo nchi peke duniani, yenye majina matatu wambayo yote hutumike kumanisha nchi moja. Yafuatayo ni usio yajua kuhusu nchi hii ya Holland. Namba moja. Nchi ya kwanza kugeuza eneula bahari kuwa eneula makazi. Ya simeka na kwamba, uwanja wandegi wa skipol ukumita nne nukte tano chine usawa wa bahari. Ndiyo uwanja wandegi ulio chini zaidi duniani. Namba bili. نchi inayongoza kwa kuona watu arefu wa zediruni ani wasitanu wa urefu wa wanahumeni sentimeter mia moja thema na nne karibu mitambiri hivi irihali wanawaki ni sentimeter mia moja na sabini ina sadiki kwa kuamba sababu kuu nimchanganiyo kuwa vinasaba pa moja na unywa juu maazio kwa wingi tangu muakami nne bada kristo number tatu nchi kuanza duniani kuhalaliisha ushogam na mu makrifu mbele na moja Namba nne, ni nchi yenye idadi kubwa ya baisikeli kulikuwa hata idadi ya watu. Sense ya mwisho inaonesha nchi hiyo ina baisikeli milioni kuminanane, sawa na zaidi ya baisikeli moja kwa kila raia. Kwa wastani, wadachi huwendesha baisikeli umbali wa kilometa mbili nukte tano kila siku. Sawa na kilometa mia tisa kwa mwaka. Namba tano, nchi ambayo imialalisha haramu nyingi kiasicha kwa wafanya watu wa wehuru sana, nchi ambayo imialalisha haramu nyingi kiasicha kwa wafanya watu wa wehuru sana, Hivi kupunguza kamasi kuhondo wa wafungwa kabisa, hii ni nchi pekee ambayo milazimika kuazima wafungwa tu kamataifamengi ne, mana jela zao zipotupo. Number, Number seven, nini ambayo wanawake ofurahia maisha kuli kuni nini ngi ne yoyote duniani, kuapewa kipambeli cha kwanza, wakiufuatia namtoto, mbwa, bei scared na manaweume kuapewa kipambeli cha muiso. Number saba. Ninchi yenyi maduka yangu no yani sex shops na vioske huru vya kuvutia bangi, ambapo nengi yana kuvuta bangi utakavyo kishona rudikicha, yano kuingia una kutana na menu za bangitu na watu na vuta bila hatu kupata mauengi, namba nane, miungo ni muangi maarufu kwa stare duniani, kwanini diche kungozo na umia juu pa pombeya au maarufi ya henkene, pia na changizo na kaulimbi wa s3. サンディエンセクス。Yani send, Ni moja ya nchi pekee duniani ambapo makaburi hukodishwa kwa kate miaka mitano halikumi kutegemea pochi lako na hii natokana na waba mainewe ya kuzikia nchini humo. Namba kuminambili, ndiyo nchi ya asili ambayo makaburu onoisha Afrika kusini walitokea. Namba kuminatatu, ni moja ya nchi barani ulaya ambayo inanasibishwa na taifla ujerumani. Hii ni kutokana na wote asili yao kwa daach. Kila moja, hudai ndio wasili au orijinu ya mwenzake. Namba kuminane, ndio nchia kwanza duniani, kwanzisha shirika landege duniani, ambalo ndio shirika landege Kongwe zaidi duniani, linalo itua KLM. Mwandaaji ni Comrade Mbuana lia mtu. Mimi na ituwa Naniasi Edgar.